Трильовський довідався про заборону намісництвом створення омріяного січового гнізда. Пояснили це тим, що в статуті йшла мова про носіння відзнак. Яким чином інформація про кутю в циліндрі так блискавично досягла намісництва, залишилася таємницею. Очевидним було те, що Кирило Трильовський, як кожна впливова і амбітна людина, мав повсюдно чимало явних і прихованих ворогів. Але перешкода все ж не виявилася для Трильовського нездоланною. Зарікшись відтоді так бурхливо святкувати будь-які події, він, недовго думаючи, запропонував інший статут, вже без відзнак, для села Завалля того ж Прикарпатського повіту. І дозвіл нарешті було отримано. 5 травня 1900 року загальні збори селян започаткували перше пожежно-руханкове товариство «Січ». На них виступив і шановний гість із Снятина – 36-річний Кирило Трильовський. Переказують, що юнацтву найбільше сподобалося щойно створена пісня «Марш», «Тож єднаймось, милі браття, заведім життя нове». Нехай росте і кріпшає товариство січове. А що батькам не удалось, ми довершим залюбки. Впаде ворог, коли грянуть радикали-козаки. Так завершила свою історичну довідку Марта. Чимчич давно вже повернувся, і на його вдоволеному лиці було написано, що він чекає похвали за виконане завдання. Але, не сміючи перебивати, він зацікавлено слухав, спершись ліктями на барну стійку і підперши підборіддя своїми могутніми руками. Наш Ель досить швидко підійшов до завершення. Розрахуюся з тобою пізніше, сказала Чимчичеві Марта. Її голос став лінивішим і дещо хрипким. Вона раптом почала дивно розтягати слова, ніби виспівуючи їх. Ха, цікаво, подумав я, а чи зі мною теж таке сталося? Ми поволі, дуже поволі, вийшли на двір. Там стояв білий автомобіль, незграбна ніва, далеко не нова і не надто доглянута. На задньому сидінні зручно вмостився вдоволений життям Тарзан. На нашу появу він зреагував привітним помахуванням хвоста, але навіть не зрушив з місця. Марта поцілувала чим у чи вуса і взяла від нього ключ. «Бувай, старий вовче!» – сказала йому на прощання. «Питаєш, Фьоно, чи було мені боязко сідати в машину з підхмеленим водієм? Ну, сідаючи, я не встиг ще над цим замислитись. А коли думка ця прийшла мені до голови, було пізно, ми рушили. Це незвичайна ніва, з гордістю мовила Марта. Перероблена на спеціальне замовлення. Бачиш, кермовній з правого боку. А й справді, кивнув я за кілька хвилин. Лобовим склом стікали великі краплини. Почався дощ. А знаєш, Луко, сказала Марта, звідки в Англії взявся лівосторонній рух? Уяви собі, їдеш ти верхи, дотримуючись звичних правил дорожнього руху, себто справа. І тут, назустріч тобі, на коні, мчить мерзенний бородатий тип. Ти встигаєш помітити більмо на оці і близну на чолі. І зрозумівши, що це відомий розбійник і вбивця, близнару добороди, отримуєш могутній удар по голові, адже ж ти ніколи не був сильний в обороні лівою рукою. Набагато більше шансів залишитися, ну, принаймні, живим, з'являється в тебе, якщо ти скачеш зліва. Правою рукою набагато зручніше зацідити близні в око або шарпнути його за бороду, правда ж? Раптом на заляпаному екрані лобового скла з'явилося нечітке зображення. Просто посеред дороги чор звідки взявся згадуваний уже міліціянтик. Він стояв похитуючись, повернений до нас лівим боком, схиливши голову і згорбившись у плечах, і відливав на дорогу.